Doriin, musiikkiviikko aloitellaan tässä näin. Tänään on sitten neljäs päivä, ei neljäs, kun toinen päivä ja huhtikuuta ja 2009 on vuosia. Tämä on musiikkiviikon neljäs jakso. <totipäivä> do Otetaan heti tähän kättelyyn, niin panelistit. Ensimmäisenä vaikka uh, Henrik, terve. Hyvää päivää. Sitten Erkki. Hei. Ja katsotaan, paljon Laurilla on latenssia. Hyvää päivää. Sellainen neljä sekuntia ainakin omia laskuja. <tä tä> Aloitetaanko sitten vaikka ö, ihan pääaiheella? Sano sinä, sä olet juonteen. No niin, kaikki oma vastu. Ö, no, mikäs. Täällä ei linkki aukea. Aukaako muilla täällä? Se linkki ei aukea ilmeisesti, että minä itse kyllä hain sen Googlella sitten, että... Uh... Erkki, hoidatko? <laughs> niin. Joo, no tuota, meillä oli siis uh, ideana, uh, että uh, puhuisimme siitä, kuinka moni bändi nykyisin enää äärittää materiaalinsa livenä. Siis tämä uutinen, uh, mistä tämä aihe sitten uh, sikisi oli... Hanna Pekarinen vetää ykkysellä purkkiin. Hanna Pekarinen kertoo, voisin musiikki vetäneensä livenä vierossa kaksi ohjelmaa, metallikakoverin coverin lisäksi muitakin kappaleita ykkysellä purkkiin. Ja, ja, niin, omaa albumia tehdessä kappaleita hiilataan, pikkuhiljaa tehdään Soitin kerralla nauholle, livenä vierasohjelman nauhoituksella ja aivan eri tunnuo, kun kamerat pyöri ympärillä. Mm, niin edes. Yes. Mutta niin, niin tota, tämä itse uutinen varmaankaan ei kovin paljon liity siihen aiheeseen muulla tavalla kuin sillä, että siinä käsitellään ykkösellä purkkiin öö, Ehkä yksi minun suosikki tämmöisiä, niinku, mitä nyt voisi nykymusiikiksi kuttua, niin tota, öö, live ja nauholle, joihin ei ole tehnyt, tehty mitään muutosta enää sen jälkeen, ehkä vähän... Masteroitu tai jotain, mutta siis Radioheadin My Iron Lung, se on aivan uskomattoman hieno kappale, ja se on vedetty ykkösellä purkkiin. Ja tota, just tämä tässä ää, aihe valittiin juuri sen takia, koska nykyisin ei ole todellakaan itsestäänselvyys, että näin tehtäisiin. No, varmasti Henrikkin tiedät ää, monia monia omakohtaisia kokemuksia, miten tuota, tuotantohommissa ja tämmöisissä voidaan luistaa, kun levy tehdään. No siis, jos nyt puhutaan ihan, ihan niin kuin suoraan asiaan, niin siis 99,9 prosenttia levyistä, mitä, mitä kuuntelee, niin ei ole sillä tavalla tehty livenä sisään koskaan siis se on hyvin harvinaista, että oikeasti tehdään silleen, että mennään viisi läpi ja se on siinä, vaan vähintään, vähintään tehdään silleen, että mennään niin yksi osa kerrallaan, vaikka sitten olisikin niin, että se ensimmäinen otto on paras. Ja siinäkin tapauksessa, se, että se ensimmäinen otto on paras, niin usein otetaan vielä pari-kolme ottoa päälle, että jos vaikka tulisi vielä parempi, vaikka sitä sitä käytetään, sitä ekaakin ottoa, ettei silleen niin ihan, ihan live-meiningillä te, te muut kuin Kari Peitsamo ja sitten tietysti, mitä on live-levyt, niin ne on asia erikseen, paitsi jos niissä on fuskattu, koska sekin on aika surullisen yleistä, että, että myös live-levyjen teossa fuskataan sitten, että mennään viilaamaan myöhemmin sitten studioon. Juuripa se. Kyllä. Ja tuota, mulla tuli tuosta just mieleen, että ö, olin lukevina, niin Juuri tämmöisten äärimmäisten äh, proge hirviöiden äh, mitä nyt Dream Theater ja tämmöisiä. Mä en muista, oliko Dream Theater kyseessä, mutta äh, jotain, joku bändi, jonka mä luen siihen samaan kategoriaan, niin äh, oli justiinsa tehnyt musiikki-DVDn kanssa näin, että siellä tota, sitten joku oli jollain foorumilla sanonut, että hei, toihan soitti päin helvettiä sen keikalle ja sitten se oli kuitenkin sillä, äänimateriaali oli sitten tuota, TV-tillä kun ihan kunnossa ei ollut virheitä. Joo, ja sinänsä, siinä mun mielestä on mitään, mitään vikaa, jos tehdään, tehdään korjaillaan jälkeenpäin ja tehdään sillä tavalla viimeisen päälle jälkeen, mutta sitten se täytyy kyllä mun mielestä kertoa että sanoa, että, ja sanoa, että, että tämä on live-albumi, mutta tota on. Tätä on myöhemmin korjattu vähän ja se on esimerkiksi Peter Gabriel tekee, niin se sanoo, että joo, kyllä me, kyllä me korjaillaan näitä, näitä jälkeenpäin, että saadaan paras mahdollinen levy aikaiseksi. Ja se on mun mielestä ihan okei, mutta sitten jos sanotaan, että joo, ykkösellä ja sitten on, onkin kolme kuukautta studiossa paikattu soittoja, niin se on sitten taas mun mielestä kyseenalaistettava. Joo, tä, äh, en, en halua minä millään tavalla dominoida tässä nyt, mutta mä halusin vain... Öö, että Jack Whitein, Wildstrapsin kommentin tähän, että siis öö, hän sanoi, että öö, kuka tahansa pystyy menemään vuodeksi ja tekemään hienon kuuluisen levyn, mutta teippä sama kahdessa viikossa. Niin, tota, no, Jack White ja Mac White, Jack White pääasiassa tekivät tämän uusimman iki levyn mitä ilmeisimmin kahdessa, noin kahdessa viikossa, ja kirjoittivat kappaleet siellä. Ja näin. Näin. No juuri se, että tota, öö, siis kenestä tahansahan voidaan tehdä lauloja nykyajan studiotekniikalla, että se ei ole enää ongelma. Ja otetaan sitten vaikka nuotti kerrallaan, niin kyllä se sitten pikkuhiljaa kuitenkin onnistuu. Joo, mä, mä oon tota tosiaan itsekin tehnyt, tehnyt tota noin, hyvinkin paljon fuskauksia ja muita, että, että tota noin, Kosketin soittimet, on helppo tehdä, kirjoittaa nuotteja näytölle, niin, niin ja, ja Midin soittimeen, niin sehän soittaa justiinsa niin kuin sinne on laitettu. Se on poikkeuksellisen yksinkertaista. Sitten mä oon tehnyt esimerkiksi sitä, kun, kun tota noin, Mä oon tehnyt näitä mun huonoja heviparodioita, niin, koska mä en osaa kunnolla soittaa kitaraa. Mä osaan jotain juttuja tehdä. Ne, jotka mä osaan soittaa, niin mä soitan. Mutta sitten on semmosia, että varsinkin jos on nopeatempoisia biisejä, niin mä teen, teen silleen, että mä äänitän sen suoraan linjaan, eli en laita sitä vielä vahvistimen läpi. Äänitän vaan sen ihan raan, kitaran, soundin yksääni kerrallaan. Sitten mä leikkaan jokaisen, jokaisen niin äänen ja iskun erikseen ja laitan ne sitten justiinsa, enkä melkein kohalleen. ja sitä ajan sen, ajan sen vahvistimen läpi, ja sen, siinä järjestyksessä sen takia, että jos sä, jos sä leikkelet niin rajusti vahvistimen läpimennyttä soundia, niin sitä sen kuulee jokainen, jopa asiaan vihkiytymätönkin, että, että no se on, se on leikelty. Leikälty, mutta, mutta kun se no, ne, vaan se raan soundi leikkelee ja ajaa sitten vahvistimen läpi, niin se vahvistin tasaisen soundin sen silleen, että sitä ei välttämättä edes tajua, että, että se on ihan fuskaamalla tehty. Ja väittäisin, että esimerkiksi... Kun on kuullut jotain Rammsteinin, varsinkin varhaisempia levyjä, niin on niin robottimaisen tarkasti soitettu, että mä luulen, että siinä on harjoitettu ihan samaa, vaikka olisi kuinka hyviäkin soittajia, mutta tässäkin mä oon vähän sitä mieltä, että jos on tekniikkaa ja tehdään levyä, niin, niin ei siinä toisaalta mitään pahaa ole, että, halutaan, että, että haluta, jos halutaan, että tämä kuulostaa robottimaisen tarkalta, niin mun mielestä siinä ei ole mitään väärää tehdä se robottimaisen tarkaksi. Ja just se, että livenä on livenä ja sitten studiossa tehty on studiossa tehty. Niin. Ja senkin jotain mun piti asiasta sanoa, mutta nyt mä tipahdin, joten puhukaa joku muu, kun sillä aikaa ennen kuin mä muistelen sitä. No, haluatko Laura kommentoida tähän itään? No, mä en ole en tiedä hirveästi albumeita, jotka olisi oikeasti äänitetty livenä studiossa, mutta silloin kun mulla oli itsellä nämä Questan tuotoksien äänitykset, niin me tehtiin ka ka kaikki tota instrumentit, nauhoitettiin livenä purkkiin ja jokainen saitti omat osuutensa siis samaan aikaan, että oli täysin, täysin aito tilanne. ja siellä tuli soolot ja kaikki tämmöiset niin ihan tuollain, suoraan minä, sillä hetkellä kun niitä Meillä ei yksinkertaisesti ollut aikaa ruveta äänittämään erikseen, niin pakko turvautua vähän tuommoisen erikoisempaan ratkaisuun. No itse voin sanoa, että vähän samantyyppistä. Ensimmäisen levyn kun tein, se oli silleen, että MacBookin kun sain, niin suoraan linjaan omasta keyboardista huippusoundella joululevyntein Pikkus, pikkusiskolle joululahjaksi. Ja se oli silleen, että otettiin varmaan parhaimmillaan kymmenen kertaa, mutta kaikki on aivan suoraan toitettu. Kyllä siellä pari virhettä on, mutta ne on sitten ne peukaloon jäljet. Sama nyt kun testasin tuossa mikrofonia saksofonilla, niin se on kans ihan silleen, että tein äkkiä taustan päivälle ja sen jälkeen on vaan studiolle ja mikki auki ja sooloa päälle. Sehän on kyllä, että usein jos, jos, jos tulee, tulee semmoinen, että tulee äänettees pohjatkin, pohjat. Livenä. Ja siihen, siihen kyllä pyritään usein, että soitetaan ainakin niin kuin, niin kuin rummut, basso ja soitetaan samaan aikaan ja sitten sen päälle ruvetaan rakentamaan sitä muuta. Niin viimeistään se yleensä tulee siinä vaiheessa, kun pitää lauluja ruveta tekemään laulut usein, koska se on ehkä se varsinkin niin rock-pop-genressä se on se kaikkein, sanotaanko, epäonnistumisille arin kohta sitä prosessia, niin, niin ne usein kyllä tehdään sitä, sitä tota, noin vähän hitaamia ja muuta. Mutta siis jos sanoisin vielä tuohon Jack Whiten kommenttiin, että, että Teppä seitsemässä viikossa levy, niin oikeasti vaikka, vaikka kuinka Kuinka tuota, jäis viilaamaan ja muuta, niin kun, kun puhutaan siis muusta kuin tällaisista amerikkalaisista miljonääreistä, jotka asuu studiossa ihan sen takia, koska se on makeata, niin oikeasti ei, ei levyn, levyn äänittämisessä kauhean me ei siihen saa kulumaan, ellei sitten tee silleen, että pitää joka ikinen juttu kokeilla. Että lähtee niin treenomaan sinne studio. Niin, ja se on, se on niin kuin, näin voin etenkin äänittäjän pallilta sanoa, että mikään ei ole niin rasittavaa kuin se, että tullaan studioon opettelemaan ne biisit, koska se, se, siitä ei tule hyvää soundia, vaikka ne sais kuinka viimeisen asti asti viilattua koneella ja muuta, niin, niin se, on, se on tuskaa kaikille. Se prosessi siinä vaiheessa, koska, koska siinä ei ole niin mitään soittamisen iloa siinä vaiheessa ja hommat venyy ja mitään ei saada valmiiksi. Ja, ja siis, mutta kuten sanottu, niin ei se mun mielestä se niin tietyn tiety live-estetiikan ihannoiminen on myöskin mun mielestä aika turhaa ja se, se on sellaista typerää tiettyjen rokkikukkojen... Omaa elitismiä, jota, jota, tuota, joka mun mielestä ei ole kauhean perusteltua. Just se, että tota, miksei tota studiossa käytä niitä laitteita, jos sellaiset on kerran kehitetty. Niin, tai siis on, ja siis se, että jos on bändi, joka soittaa hyvin livenä, on tottunut siihen, että, että me ollaan, me so, me soitetaan, ollaan soitettu ne biisit livenä, meillä me on paras meininki silloin, kun me soitetaan livenä, niin totta kai, soittakaa silloin livenä. Mutta jos te, te, te bändi, joka haluaa etsiä erilaisia soundeja ja etsiä erilaisia juttuja, ja ehkä, ehkä ne biisit, vaikka ne osaiskin ihan hyvin soittaa läpi, niin siitä ei ehkä se paras fiilistuu. Siinä, että yrittää miljoona kertaa sitä, sitä kaikkia soittaa samaan aikaan, niin sitten minkä takia ei soittaisi sitten vaikka yksi soitin kerrallaan? Joo. Et Kyllä, yks, tuota... Niin, sanova. sanova. No, tota, yksi, mitä niinku arvostan kanssa aika paljon, tota, tanssipuoleen sitten, että jos ajattelee just jotain, jotka kiertää la lavoja, niin kuin Paula Koivuniemi ja... Katri Helena ja ynnä muuta, niin tota, se kuulostaa samalta siellä lavalla kuin että se on siellä studiossa. Ja silti tota, ei ne ilmeisesti kuitenkaan kerralla vedä purkkiin, että ne osaa ne biisit sitten sielläkin. Että se ei ole silleen, että nyt on käyty studiossa, sitten alkaa kauhea treenaaminen sen jälkeen, että ne pystyy levyjulkka Tästä tota, ihan vaan esimerkki, että Scandinavian Music Group on toinen tämmöinen ihan uh, uskomattoman hyvin livenä soittava, siis kuulostaa hyvin paljon siltä levyltä, että uh, se, että taustalaulu ei kuulunut silloin, kun viimeksi kävin katsomassa, ihan samalta johtuu siitä, että kyseinen toinen naisääni nice ei ollut silloin keikalla mukana edes, mutta ihan niin kuin hämmästyttävän hyvin soittivat livenä? Tämä on ehkä vähän eri keskustelua, mutta, mutta siis mun mielestä ei ole mikään niin rasittavaa, kun mennään katsomaan livekeikkaa, joka kuulostaa ihan samalta kuin levyltä, Mun mielestä se ei ole hyvää live-soittoa, jos, jos tota noin vaan, vaan niin rekonstruoidaan se levy, levy livenä, koska kyllä mä se levy voin kuunnella kotonakin. Parhaat livekeikat on yleensä ne, joissa sitten on ehkä mietitty vähän uusia sovituksia tai leikitään niiden biisien kanssa vähän, tai, tai sitten saadaan yksinkertaisesti vaan hirvittävän kova meininki siihen paremmin kuin kun tuolla, tuolla, tuolla levyllä. Mutta, mutta siis se, se että... Joku vaan rupeaa, tai soitetaan vaan se levy läpi, ja se kuulostaa prikulleen samalta, niin ei siinä ole mun mielestä mitään, mitään niinku, jujua koko live-hommassa. Joo, siis tuon tarkoitin lähinnä sitä, että ö, olen ollut sellaisillakin keikoilla, että levyllä kuulostaa paremmalta. Se, että liveenä kun menee, niin oma oletus on se, että se on vielä parempaa, mitä levyllä just se meininki ja ehkä just jotain uusia just sovituksia vastaavaa. Eli se on tavallaan, lähtötaso on se, että mitä levyllä on, ja siitä sitten vielä niin pääsee vaan paremmaksi. Ja siis bändit bänd, on yleensä, niin ne on joko studiobändejä tai livebändiä. Harvoin on niin semmosi, mitä minulla on tullut vastaan, jotka olisi sekä molempia. Porcupine Tree on ehkä yksi, joka on molempia, mutta esimerkiksi Risto on suomalaisista ainakin ihan selvästi Ihan selvästi livebändi, että se on niin, niin paljon se meininki on siellä musiikissa, siis se on siellä keikalla, että se hyppii ja, ja soittaa oikealla polvellaan välillä koskittimia ja, ja kaikkea muuta kivaa kaikuefektiä ja sitten vertaa siihen levyyn, niin levy on hyvinkin paljon laimeampi ja semmoinen niinku pehmeämpi kuunnella kuin mitä live. Parhaat. bernit on sellaisia, jotka joilla on molemi, joilla on erillinen visio molempiin. esimerkiksi. Ää, mielestä yksi aivan loistava esimerkki siitä, miten tehdään, tehdään niin kuin live keikasta mielenkiintoinen ja myös levy, levystä mielenkiintoinen on Björk, jo, jonka levyt on hyvin mielenkiintoisia, mielenkiintoisen kuuluisia jo itsessään, mutta sitten kun se menee keikalle, niin sillä tulee usein ihan uusi visio siitä biisistä ja se on, se on niin kuin todella mielenkiintoinen erillisenä. Teoksena ei tietysti kaikkien biisien kohdalla niin vahvasti, eikä kaikki nyt ole niin, niin loistavaa, mutta siis silloin kun siellä välähtää oikein, että no nyt tulee tämmöinen tulkinta biisistä, niin sitä kuuntelee oikein innokkaasti, että Jumman kautta, nyt, me, nyt mennään. No, tota, itse en ole kuullut, mutta kuulin sedältäni, että se kävi Lappeenrannassa, oli kuuntelemassa ja sitten meni Järvenpäähän heti seuraavalle keikalle vähän töihin, mutta sitten samalla sen tietysti siinä, niin GTR on siis kyse, niin oli kulma, että jos ei olisi tiennyt, että soittavat samat biisit, niin ei olisi välttämättä tunnistanut niitä, että Järvenpäässä oli niin paljon huikeampi meininki ja Lappernossa oli ollut kolma, silti aika huippu. Uh, täytyy, uh, täytyy, täytyy minun kyllä, kyllä sanoa, minun että, sanoi, että Ö, kaksi kolmasosaa siitä keikasta oli, oli kyllä ihan timanttia, mutta se ensimmäinen osuus ei tosiaan minua ihan niin paljon kiehtonut. Instrumentaalirock, joka oli just tämän tuota, tuomisen osuus. Ö, mutta siis kyllä ihan nautin musiikista eri lyytisen. Ö, olen häntä käynyt katsomassa kolme kertaa. Hän on kuopiolainen, se pitää mainita aina. Kuopiolainen. Tuominen on kuopialainen. Aha. Aha. Tuota en ole ollut Ää, hänen, hänen tuotoksien, tuotoksien fanikummelia. Fani. Öö. Ehkä en kuitenkaan niin paljon enää katso, niin, niin, niin, niin tuota, tuota, nimenomaan musiikillisen niin, puolen kiostoni ja tämmöistä ja se oli kyllä ihan oma kohokohta niistä kolmesta. Mutta niin, vähän kyllä ehkä ei, ei kenties, kenties sitten meno ei, ei ollut niin, niin huikea, huikea kuin mitä, mitä sitten oli muualla. Aika kenties, vähän oli kenties, porukkuakin, tuommoinen musiikki kenties, metallikaupungissa, kenties, ihan niin kenties, paljon porukkaa ime. No tota, hiukan kuulin sitten taustalta, että oli ollut kovin vaikea kämppä tehdä tota, ääni, että en tiedä sitten, että siellä oli ollut jotain siinä suhteessa. Enti Joo, enti, on siis koko ajan, piti, koko ajan piti nostaa ja laskea, mutta, lankia, mutta äh, palata aiheeseen. aiheeseen. Eli tuota, yksi pointti, minkä mä tuossa menasin vähän aikaa sitten, aikaa sitten jo heittää, että äh, syystä, tai syystä tai toisesta olen katsonut, katsonut ensimmäisen puolikkaan elokuvasta sävel ja sanat, ja siinä, sanat. Ja siinä tuota, ne, jotka ei tiedä, niin, niin siinä on Hugh Grant ja sitten, onko se sitten joku Drew, Barry, Drew Barrymore varmakin ja ä, sitten ä, tämä ä, yeah, Hugh on joku tämmöinen entinen listahitti tuottaja Jeppe, ja sitten on rupeamassa tekemään uutta levyä ja tuottamaan sitä, ja, ja tota, siinä just se näkyy, kun ja, niin on sitten ja Vuo, soja, virveli ja tällä niin tavalla, sillä niin kun tämmöisistä pikku-pätkistä muodostuu sitten se uusi pop-hitti. Niin ää, ää, mielipiteitä tähän, koska siis ää, minusta, ää, jos, jos se on musiikkia, niin se haluaisi kuitenkin olla, olla soitettua. Sehän riippuu ihan genrestä. O Jotkut, joku musiikki on soitettua. Toinen musiikki ei ole soitettua, kyllä sanottu, niin on, se on ihan, että mitä, mitä se musiikki kaipaa, mikä on se, se musiikin ehdoilla, että jos se on esimerkiksi konemusiikkia, niin tuskinpa kukaan olettaakaan, että siellä on, on 270, 270 soittajaa siellä, jotka kaikki, kaikki vetää samaa, samaa peruskuviota koko biisin Tuota, musiikkiin pitää vielä sanoa, että kaikki, jotka tuntevat, niin tietävät varmaan hyvin tarkkaan, että itsellä nousee siinä kohtaa karvat pystyyn oikein kunnolla. Että en diikkaa yhtään siitä, että koneet soittavat. Piste. No siis, tuota, mä saan, sain ää, heti tuon sanottua niin sen pointin päähäni takaisin, että siis katso, musiikki musiikin soittotaito. Siis, ää, ei varmastikaan enää ole yhtään niin monta artistia, jotka todella osaisivat soittaa niin kuin vaikka sanotaan 70-luvulla tai 60-luvulla. Siis, jos oma soittotaito on sellainen, jota ei enää niin paljon tarvita, niin jos kaiken tekee koneet. Niin no joo, tuota... no, no, no, no, no, no, se on valotta. Mm. Se, mun, mun mielestä tuommoinen puhe on vaan suoraan sanoen ihan hevon paskaa, koska, koska siis ihmiset ei, ei oikeasti, jos miettii niinku ihmisiä, jotka oikeasti pitää soittamisesta, niin ei ne, ei ne niinku opettele soittaa silleen, että, että biisit menee. Ja menee keikalla, vaan kyllä ne opettelee soittamaan ne sitten ihan niin kuin viimeisen... Tai ne on, soittaa huvikseen, ja siinä kun ne soittaa huvikseen, niin, niin siinä soittotaito karttuu siitä riippumatta, että mennäänkö, mennäänkö levylle vai eikö mennä levylle, ja mitä sitten tehdään, kun mennään levylle. Että, että, että tota, se on, mun mielestä ne on ihan eri asiat, siis... Soitota, soittamisen ja studiotyöskentelyn välillä on loppujen lopuksi aika vähän mitään, mitään tuota tekemistä toistensa kanssa. Ja se, jos, että jos sanoo, että ei pidä siitä, kun koneet soittaa, niin, niin se on myöskin mun mielestä aika rajoittunut näkökulma justiinsa sen takia, että on musiikkia, joissa koneet soittaa, joissa se pointti on, että koneet soittaa esimerkiksi. Jos miettii yksi suosikkeorkestereita, niin on Kraftwerk, niin, niin tuota, no, siinä nimenomaan se juttu on se, että se on koneellista se soittaminen. Se, se, se musiikki on niin täsmällistä, että, että se, se, se ei voi olla mitään muuta. Ja ne on tehneet siitä sen ihan jutunkin, että we are the robots, niin jos sitä jos soittaisiin vähän sinne päin, niin eihän se toimisi yhtään samalla tavalla. Öö, se on varmaan, itse tunne bändiä, mutta luultavasti on sitten se niin, tätä dunk. Dun, dun, dun, dun. Tätä meininkiä kuitenkaan. Että... Ei ole sitä meininkiä. S -s Sitten ymmärrän. Mutta se, meininki se just, että laitetaan luuppi jauhamaan kolme minuuttia ja sen jälkeen saattaa kuulua joku wau wow! ääni ja siinä koko biisi niin ei, ei auke. No mun mielestä on ihan yhtä, yhtä idioottimaista se, että jos, jos kaksi kitaristia ja basisti soittaa samaa riffiä puolitoista tuntia, jotka, jotka on, kaikki orkesterit on soittanut, Soittanut tota, noin jo miljoonaan kertaan, ja, ja sitten jo, joku kitarristin alku luuluu olevansa kauhean ko, kova, kun se tiluttaa jonkun soolon siihen, niin mun mielestä se on ihan yhtä tylsää. Siis musiikki on paskaa, kuuluu se mihin genreen tahansa, tai, mihin, mihin, tota, noin, tai soitettiin sitä tai ei, samoin kuin, samoin kuin soitettu. Joo, kyllä tämä pattika-pattikakomppikaan ei aukea. Voin olla hyvin rajoittunut ihminen. Joo, mulla tuli tuosta konemusiikista ja konemusiikin etuasteesta siis ö, mieleen. No ensin tuli Who's Next, mutta sehän muistaakseni oli, että nämä Won't Good Food ja, ja Papa O'Reilin kaikki nämä synnäosuudet, ne ovat kuitenkin soitettuja. Tämä on ne soittanut sitten, mutta vaan päällekkäin. Ja, ja, tota, seuraavaksi tuli meidän Man Machine. Ö, Yksi ainoa levy, jonka olen kuullut ja pidän kyllä siitä, että, että tota, kyllä se sopii nimenomaan, se sopii joihinkin tiettyihin juttuihin, mutta siis semmoinen liiallinen, liiallinen koneellistaminen, se vähän vie sen idean siitä pois. Joo, siis, siis no, jos, niin. jos koneilla tekee musiikkia, joka ei ole konemusiikkia, niin se on typerän kuulosta ja se, on hu, se, se ei toimi. Sitten taas jos konemusiikkia yrittää soittaa, niin sekään ei toni. Että Genrenä genre, ja justiinsa. Ja se pitää vielä sanoa tuohon Hannun kommenttiin, siis, että en syyttänytkään silleen, että oletpas nyt huono ihminen, vaan minusta on myöskin erittäin tärkeää musiikkia kuunnellessa tunnu, tunnistaa niin kuin, tai kuunnella myöskin vähän sen ohi, että mistä sattuu just ensimmäiseksi diggailemaan ja mistä ei. Että esimerkiksi mun mielestä oli hyvin... Mielenkiintoista, kun yksi päivä, tai itse asiassa oliko se eilen vai toisena päivänä, joku heitti, heitti tota Irkissä linkin, että kuunnelkaapa alkaa tämmöistä nettiradiota, ja se oli, olikohan se peräti, mikäköhän se oli, Hard Musa, joka on justiinsa tun, tun, tun, tun, tun, tun, ja, se, se, ja siis siinä ei, se ei todellakaan ole sitä musiikkia, mistä mä diggailen, mutta sitten se oli mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoista siinä, että se oli, se oli viety niin pitkälle se konseptuaalisuus siinä, se oli niin, kuin, se oli niin pitkälle viety koko se idea siitä, että mun mielestä oli hyvin kiinnostavaa kuunnella, että miten, miten se toimii, mistä se koostuu se juttu, ja sen takia mun mielestä mielenkiintoisen musan ja ns. hyvän musan, ei tarvi välttämättä olla sitä musaa, jota justiinsa ensimmäiseksi diggailee, vaan se voi myöskin olla, myöskin olla kiinnostavaa intellektuaalisella tai, tai, tai, tai siis intellektuaalisella tai sitten jollain muulla, muulla aspektilla, ja, ja tota noin... Sitä ei, se ei välttämättä ole sellaista, jota kuuntelee ko koko ajan, mutta, mutta kuitenkin minä ainakin pyrin henkilökohtaisesti kuuntelemaan mitä tahansa, niin löytämään jotain, niin kuin, että mikä on se pointti, miksi tätä tehdään. Ja kyllä se yleensä löytyy, paitsi, paitsi nirvanan kohdalla. Nirvana. Nirvanaa mä en ymmärrä, mutta se on sitten taas asia erikseen. Joo. Niin tuota, tuohon vielä jatkaakseni, että no, itse on hyvin vähän kuunnellut sitä. Luultavasti löytyisi sellaista just musiikkia tästä Dun Dun Dun-kenrestä, joka olisi oikein hyvääkin, mutta just marginaalimusiikkia, kun kuuntelee esimerkiksi, heittää NRJin auki ja siellä on illalla joku tämmöinen Remix vol 10-osasto, niin huhha, hei, jää kuuntelematta. Siinä kohtaa painetaan. Joo, ja, ja halpa, halpa Dun Dun Dun, sehän onkin ihan, ihan sietämätöntä, mutta kuten sanottu, niin on myöskin, myöskin tota noin... Popi pop biisit joita kuulee, kuulee myöskin radiosta aika paljon, jossa vedetään niitä kaikkia, samoja kolmea sointuja, jotka on jo tehty miljoonassa muussakin biisissä. Niin ja sama komppi, koko ajan välien niin. Niin. niin. Nämä malkiset soinnut, joita ensimmäistä kertaa kuultiin 1300-luvulla Pakelbell-kierrossa. Ne ainakin tulee minulla aina ensimmäisenä mieleen. Öö, kun puhutaan niin kuin samoista sointukerrostyötä käytetään. Eli kyseessä on ACDC, jossa se on A, G ja D. Niin. Se on helppo soittaa, äkkiä mutta, mutta niin. ne, ne, ne, ja sitten ACDC on se, että ne tekee sen niin äärimmäisen hyvin, että, että se lähtee Kyllä. taas toimimaan. Että, että, ja samahan joutuu esimerkiksi... John Fogertin monet biisit sinne, saatetaan vetää yhtä sointua, että, että kyse ei ole jälleen siitä, että, että ruvetaanpa se nyt miettimään, että mikäs että kuinka monimutkainen sointukäännös tähän saa, ja hei, kattokaa, me soitetaan yksitoista osaa tätä komppia, ei sekään ole se pointti, mutta jotain, siis mä ainakin henkilökohtaisesti kaipaan, että musiikissa on edes jotain, jotain kiinnostavaa, joka niinku jättää miettimään, että no mi, mi, mitäs tässä niinku pyritään, sitten jos vaan niinku, tavallaan on, on sulateltu ja oksennetaan ulos se, mikä on jo miljoonaan kertaan kuulunut, niin, niin herää lähinnä kysymys, että että okei, okay, tätä oli varmaan tosi hauska tehdä ja teillä oli, teillä oli varmaan ihan mukavaa, mukavaa tehdä, mutta toivottavasti kellään ei ole mitään harhakuvitelmia siitä, että tällä olisi jotain niin kuin kovin merkittävää uutuusarvoa. Eikä kaikilla tietysti pidäkään olla, en mä sano myöskään sitä. No tota, nykymusiikki, jos kukaan klassista kuuntelee, niin siis siinähän on, tai tuntuu, en tiedä mikä on säveltäjien pointti, mutta... Tuntuu siitä, että kuka vaan pystyy tekemään mahdollisimman vaikean soittaa, niin se on paras. Vai kuinka? No, se riippuu vähän, että mihin viittaat klassisella nykymusiikilla. Öö, no, mitä nyt nykypäivänä tehdään silleen, että saadaan mm, esimerkiksi jollain pakotilla äänialaa silleen, että puhalitaan kaikesta mahdollisin alin ääni ja sen jälkeen seuraava ääni kahdeksasosana niin on kaikista ylhäältä, mistä vaan saa. Luulen, että viittaat sarjalliseen musiikkiin, ja siinä, siinä se homma perustuu matematiikkaan. Se, se siis ei, ei, ei idea ole, ole miettiä, että miten me saadaan tästä fagotista kaikki mahdollinen äänet, äänet ulos, vaan se, vaan se koko sävellysprosessi liittyy siihen, että matemaattisesti mietitään, että, että okei, meillä on 12 sevelaskeltaja, minkä minkä, minkä Tota, yhtälön mukaan saadaan, saadaan 12 erilaista säveltäjä ja 12 erilaista, erilaista ää, voimakkuutta käytyä läpi. Ja, ja se, en, siitä siitä minä, minäkään en pidä yhtään, mutta, mutta idea ei ole se, että tehdään tästä mahdollisimman hankalaa. Joo, mutta siltä se kuulostaa. Enem, enemmän enemmän mun mielestä se, että minulle tulee mieleen noista, noista sellainen... Tiettyjen kitarasankarien, niin kuin Steve Vai ja muuta, joiden tuntuu, että musiikin, musiikin ainoa pointti on se, että kattokaa kuinka nopeasti mä pystyn tiluttamaan. No Steve Vai on ehkä huono esimerkki, koska Steve Vai tekee paikoitellen ihan hyviä biisejäkin, mutta, mutta semmoinen niin kuin, sanotaanko, virtuositeetin ajaminen kaiken muun ohi on, on myöskin todella tylsää, koska jos ei ole mitään muuta sanottavaa kuin se, että kattokaa kuinka nopeamma on, niin... niin Sekään ei ole musiikillisesti mun mielestä kovin tyydyttävää. Siis musiikissa pitää omasta mielestä olla sisältö. Elikkä se pointti, minkä takia sitä tehdään. Mm, ja sen pitää niin kun, ää, antaa ää, kuulijalle jotain. Siis, niin kun, vaikka herättää tunteita tai, tai jotain. Tai jos ei kuulijalle, niin ainakin artistille. Että tuota, itsekään en, en, pidä tilutte, tai en pidä ollenkaan näistä tilutteista. että öö, Steve Vai, ja on minusta enemmän enemmän tyyppistä musiikkia, mutta Steve Veyta, tuota, sillä on yleensä kappaleissa semmoinen ikään kuin kappaleiden agenda on se, että jos otetaan nyt tässä kestöstä nopeasti, että päästään heti sooloja, sooloja jatketaan kolme minuuttia ja sitten taas pikkupätkä jotain ja sitten Päästään taas souloon ja näin. No tuota, itse mitä niin kuunnellaan monta kertaa ja sitten ne aukenee. Että varmaan yksi syy just sen takia, että kuuntelen tällaista vähän kokeellisempaa ja prokee muuta. Se on myöskin, erottaisi jälleen kerran musiikin tekemisen ja musiikin kuuntelun siinä mielessä, että välttämättä musiikin tekemiseen ei mun mielestä tarvii sen kummempaa syytä, syytä että no me soitetaan tämmöisiä biisejä, koska ne on, niitä on hauska soittaa, mun mielestä se on ihan hyvä syy, mutta, mutta tota noin, en mä jaksais kuunnella kuunnella välttämättä sitä musiikkia, jota on tehty vain sen takia, että no ne tämmöisiä biisejä on hauska soittaa, ellei sitten semmoisia biisejä on heidän mielestään hauska soittaa, jotka on mielenkiintoisia, tai sitten niin kuin esimerkiksi ACDC tai John Fogertin tapauksessa, sen tekee vaan niin helpparin paljon paremmin kuin kukaan muu. Mutta juu, mentäisiinkö sitten vaikka näihin niin sanottuihin lyhyisiin? No mennään. no mennään uutisiin. uutisiin. Uh, uh, uh, haluatko sinä aloittaa? Uh, Voin aloittaa. Teemme. Jos otan, minä vaikka tämän ensimmäisen sieltä, otat sieltä tämän toisen sitten. Tehdäänkö ne? Okei. Okay. Okay. Uh, YouTube poisti musiikkivideon Saksassa. YouTube on poistanut Saksala, Saksassa sivuiltaan musiikkivideot, koska tekijänoikeusjärjestön kanssa käydyt neuvottelut eivät ole johtaneet heitä tyydyttävään. Lopputulokseen. Aikaisemmin YouTube ehti poistaa musiikkivideot ja Iso-Britanniassa. Sitten on vähän kerrottu näistä hinnoista, mutta tästä voisi, että ö, itselle ei ainakaan mitenkään ollut yllätys, että YouTube poistaa jotain. Tässä uutisessa on minusta hauska. että nyt musiikkiteollisuuden tahot ovat närkästyneet siitä, että poistettiin. Täällä niin no. Iso-Britanniassa on tullut tämmönen... Ah, <laughs> joo, no. Mutta se, no, tietysti aikaisempiin musiikkiviikkoihin palatakseni. Eikö teosto just sitä, että striimaavana saa musiikkia laittaa nettiin? Vai muistanko väärin? Omille sivuille. Omille sivuille. YouTube ei ole oma sivu. Juu, Siis tässä tulee se pointti. Kyllä, äh, mutta entä jos on vaikka omassa, <laughs> YouTubessa on jonkun bändin kanava ja heillä laittaa vaikka semmoiseksi, niin en tiedä, private-sivustoksi, sillä tavalla, sille, että se näkee vain kaverit. Ja. Sitten jos on band kaveri, niin saa käydä katsomassa sen sieltä. No, sittenhän kaverina ei ole myöskään kukaan, joka niitä olisi tiputtelemassa pois tai niistä valittelemassa, tai valittamassa, koska eihän, eihän Google tiputa mitään pois, niille erikseen tule pyyntö, että, että hei, pitää, tämä pitää tiputtaa pois. Hmm. Kaikki muut on verkspaitsi levyyhtiö. No <lacht> niin, mennäänkö seuraavaan? Seuraava. Ö, vai oliko tähän vielä jotain? Eipä varmaan, ei. Mennä. Joo, tämä oli tuommoinen, tota... Uh, ikään kuin huomautus, että Guitar Hero Metallica on nyt tulossa. Ensin tuli uh, nimittäin tämä Guitar Hero Air tota, uh, versio, ja siinä uh, oli semmoinen mielenkiintoinen detaljien kaluin, uh, joten alkoi BBC Newsista tai jotain tämmöistä, että uh, Artin uh, Guitar Hero peli on myynyt enemmän kuin Kään heidän albumi koko 35-vuotisen uran aikana, että se on minusta aika hyvin. Tuota, kyseessä on kuitenkin bändi, ja sitten tulee tämmöinen peli, joka sisältää bändin biisejä, ja ikään kuin best-of-kokoelma, jossa pääsee itse soittamaan niitä, niin se sitten myy enemmän kuin mitä bändi on koskaan aikaisemmin myynyt mitään kokoelmat mukaan lukien. Eihän se on sinänsä mikä ihme, että Guitar Hero-sarja on ihan järjettömän suosittu, ja ihmiset kaipaa koko ajan lisää biisejä siihen, niin, niin ne, jotka diggailee hirvittävästi Guitar Heroista, niin ne ostaa sen Metallica-lisäpelin -lisä, ihan vain sen takia, että ne saa lisää biisejä, ja sitten taas Metallica-fanit, jotka ei välttämättä ole Guitar Hero-faneja, niin ne ostaa, ostaa sen pelin, koska ne diggailee metallika. Siinä ei ole mitään sen mystisempää on. Aivan. Ja, tuota, tässä, tässä suomalaisessa vastineista tästä uutista oli justiinsa, että lapset diggailevat vanhempiensa suosikkeja. Ja tästä kitarhirausarjasta olisi nyt tulossa vielä Led Zeppelin versio ainakin, ja, ja tuota, ACDC oli rockband-sio sitten taas, ACDC-biisit rockbandissa mukana. Ja sit... Joo, niin siellä on se, siellä on se oh. vuoden 1991 live on kokonaisuudessa. Aivan, niin, niin on. Muistin just sen kannen siinä. Itselläni on sama DVD tuolla. Ja. Sama Ja sitten, sittenhän tuo Abba, Abba eikö on myös jossain näistä? Tässä tai se, se taitaa olla Singstar. Joo, se on Singstar. On Singstar. Se on Singstar. Se on Singstar. Mutta tota, itse suostuin nostaa Guitar Hero on siinä kohtaa, tai se enää silloin varmaan Guitar Hero on, mutta siinä kohtaa, kun tulee kosketin ja saksofoni mukaan. Mitäs kaikki tuossa rockbandissa on? Siinä on rummut, basso ja kitaran laulu. Onko muita? Ei ole muita. Nonni. Se on vähän, kosketin on siitä... Siitä tota, huono, huonoa, että, että sillä vaivalla, minkä opettelee soittamaan jotain lelukosketin soitinta, niin sillä vaivalla opettelen melkeinpä niitä oikeita ainakin, tai oikeita kosketin soitinta ainakin jollain tasolla soittamaan. Kyllä, siis, itse en ole ainakaan missään vaiheessa tykästynyt siihen lelukeppiin, jotta kitarhirousa käytetään. En osaa soittaa sitä. osa soittaa kitaraa, en osaa soittaa sitä, ja monen muun kitaristin sanotaan, Siis kaveriporukasta on moni ja sitten ihan yleisestikin, yleensä kitaristit eivät tykkää eikä osaa soittaa sillä uh, yhtä hyvin kuin mitä vaikka joku, joka ei ole koskenutkaan kitaraa. No, itse voin kertoa kanssa, että no, itse kerran olen pelannut kyseistä peliä, mutta siis ei, ei, ei sytytä. Siis osaan huonosti soittaa oikeita kitaraa, niin en ole mikään virtuoosi todellakaan siinä, mutta uh, ei siltä tuo Guitar Hero, niin se ei taitu. Siinä ne nappulat, ne ei sytytä. Niitä ei osaa paina. Mä oon pelannut aika, aika paljonkin. Se on mulla melkein semmonen syyllinen pahe, että no kyllä mulla olisi tossa noita oikeitakin soittimia, mutta, mutta jotenkin se on, se on ihan eri asia. Ei sitä, en mä edes mielä sitä samalla tavalla. Se on peli. Oikeiden soittimien soittaminen on sitten erikse, asia erikseen. Voi eikö voi senista... jätään senista... sitten pois. No, eikö se niistä ole osa Ainakin osa coverita. Joo, riippuen vähän. Mm. Kun itse, tuota, kuuntelin mm. tarkkakorvaisena Creamin Sunshine of your Love olen ne kaksi kertaa yrittänyt soittaa easy ja tunnistin sen soolon soundista viimeistään, että tämä ei ole alkuperäinen. Että se olisi voinut olla tietenkin joku live-veto, mutta sitten taas olisi ollut saunnit vähän enemmän perseellään. Ja muutenkin meininki vähän parempi. <laughs> niin. niin ne, täytyy sanoa, että ne, mitkä on varsinkin jotkut niistä kovereista, niin kyllä ne on niinku se, siihen tarkoitukseen etenkin ne ajaa sen varsin hyvin, että, että en, en mä nyt menisi niitä, niitä koska se, se on taas se, että ne on tehty eri tarkoitukseen, kun jotkut siis noin käytännön tasolla melkeinpä kaikki koveritelee, niin se on todellakin jotain uutta ja ihmeellistä, niin on mun mielestä ihan perseestä, mutta tuossa tapauksessa, kun se on enemmän melkein niin karaoke-tarkoitukseen, niin ihan sama se on. Mm. Mutta siis yksi Wolf biisi oli kyseessä, ja siinä oli tota, otettu kiiparisoola pois ja laitettu tilalle kitarasoola, luonnollisesti, koska siinähän soitetaan juuri kitaraa, mutta... Niin, no, menikö se sitten kappaleen kanssa, vähän niin kuin kappaleen raiskaamiseksi? No en, en nyt tiedä, kyllä se sopi siihen, se oli siellä urut taustalla, mutta se ei, se ei ollut se ja tyylikäs urkusolo joka kuuluu siinä womanin, taisi olla woman se viisi. No, mutta kuten sanottu, ne biisin, tai ne kuverit, niin ole ensi, ensi, ensisijaisesti tarkoitettu mihinkään diggailuun, vaan se on ihan, kuten sanottu, se on peli. Mm. Ei sen musiikillisia ansioita pitäisi kannatakaan sen pitemmällä mennä analysoimaan. Nyt saavat pitää paskassa. No. Noh. Noh, noh. Äh, mitäs tota, tämä viimeinen uutinen... Mutta tästä ei nyt ollut selvä, oliko, tuota, oliko tämä sitten Aprilitila vai ei. Mä en, tiedä, tätä... mä en tiedä. Sen takia mä vihaan Aprilipäivää, että sitä ei voi koskaan, koskaan tietää. Ja sen takia minä yleensä mä boikotoin internettiä koko, koko Aprilipäivän ajan, mutta eilen, eilen tuli sitten, oli sen verran hommia, että ei pystynytkään tekemään tekemään, niin, niin tota, noin, en minä tiedä. Mä melkein hyppäisin varmuuden vuoksi yli, vaikka ei olisikaan, niin, niin tota, noin huonosta ajatuksista rankaista, sen verran. Joo, kyllä, ja siis ihan... Puhutaan sitten hän... ensi viikolla, jos, jos kukaan ei ole sanonut, että se on aprillipila, niin sitten ensi viikolla voidaan jo puhua mun mielestä. Kyllä. Mutta oli ihan, ihan näitä oli justiinsa ihan hirvesti näitä aprilpiloja että ei, ei nyt ruveta niitä käymään läpi. Joo, ei niitä käytti pimi Vappupimian voisella, sen voin sanoa. <lacht> ja, ja Björk lähtisi Tseppelinin laulajaksi oman kotisivunsa mukaan. No, ho, ho, ho, kun on hauska juttu. Kyllä. <lacht> Slash liittyy takaisin kunnareihin. No, siis, no siis. <laughs> jo. Joo. Ol, Jotkut oli hauskoja, mutta kotimaista oli ihan paskoja. Ja sen takia yksikin uutinen jouduttiin että tänään pois. jota Lauri oli tuossa ehdottamassa, muistaakseni Lauri oli ehdottamassa. Että tuota. Tämä taa, öö, öö. Öö. Mikä tää on? Kuutio, Apulanta, Eikö se, on se bändi, mm. jolla on se kuutiolevy. Mm. Joo, niin tuota Neosia RMGin RMG-festari, niinku. Kolmen päivän lipun ostajille ilmaiseksi, 10 tuhannelle ensimmäiselle, sen levin, Mutta, niin sekin oli ajateltu aprillipäivälle, että voi olla kyseessä pila. Multa mm. Mutta hei, tuota, halutko Hannu lukea, minä? Öö, meillä on tullut palautetta. Äh, ihan kuin vaan. Just menisin sanoa, että kakkosjakso on tullut. Aivan. Aivan. Aivan. Aivan. Elikkä tuota... Aivan. No, lue vaan sinä. sinä. sinä Sluk on laittanut palautetta. Ihan mielenkiintoinen podcast tuohon keskusteluun siitä, että mitä tapahtuu, kun CC-lisensöityjä biisejä julkaistuja artisti tekee teostosopimuksen, niin ainakin Creative Commons englanninkielisen fuckin mukaan lisenssi ei ole mitenkään yhtäkkiä ladatoista kappale tai yhtäkkiä ladatusta kappaleesta katoaa, ja suluissa sitä paitsi outona, sitä joskus Suomessa, outoa, jos näin Suomessa kävisi. Itse voi tietenkin kappaleen jakelun lopettaa, mutta cc lisensiä levitettyä, verhoita ladaneet voivat kyllä edelleen sitä ihan lisenssöityjen mukaan käyttää ja edelleen levittääkin. Jos teostosopimus yrittää takautuvasti nuokkea takautuvasti kieltää, niin artisteilla ei ole varmaan sitä sellaista toisen tekemään sopimuksen kanssa ristiriidassa olevaa sopimusta oikeutta allekirjoittaa. Näin. Joo, tässä on tuota, kommentissa on sitten linkki tälle uh, what if I change my mind kohta täällä wiki.creaticommons.org uh, niin siellä sitten tätä käsitellään vielä enemmän. Voi käydä lukea sieltä halutessa. Uh, löytyy tuolta linkistä. Tämä tosi music.potsoo.com ja kakkosjaksu sieltä löytyy kommentti. Jees. Sinnehän voi laittaa sitten lisääkin niitä kommentteja. Kyllä. Kyllä. Mutta Henrik, haluatko kommentoida tuohon? Mä en, mä en kommentoi, koska ei ole varmaan tietoa, niin parempi, ettei sano mitään. Aivan. Ja tuota, sitten meillä on tullut... Kun viime kerralla oli sen verran kiire lähteä jo pois studiosta, niin blogspot.com sivulla oli tämmöinen kysely, jota sitten aikaa jatkoin kaksiviikkoiseksi äänestykseksi. Ja kysely oli CD, Vinyyli vai MP3? Ö, kysely päättyy nyt ja CD 6, Vinyyli 7 ja MP3 Eli Vinyyli vie. päivitä uudestaan. Ai, päivitänkö uudestaan? uudestaan. Joo, joo. Katsotaan. <laughs> edelleen vin vie. Eikä vielä. 774. Jahas. No niin. Safarin beta-versio. No, antaa olla. Mm. Juuri äänesti. Joo, joo. No, parempi nyt kuin ei milloinkaan. Vielä voisit tietysti muuttaa mieltään, tuolla on se vaihtoehto. Aina voi muuttaa mieltään. Mutta <tos> <tos> <tos> pitäisikö nyt jotain <tos> kysymystä tälle <tos> jaksolla kehitellä tässä? Mulla olisi ollut viime jakso onkin hyvä, mutta, <tos> mutta tuota, se varmaan ei ole enää ajankohtainen. Tuossa voisi <tos> ehkä jotain <tos> miettiä. Tänä <tos> olisi me tässä jakson jälkeen. Joskä sitä jakson jälkeen käytti sitten vastaamassa siihen, mikä se sitten onkaan. Kehittelemme Kansi. jotain. Mm. Kadota jonnekin. Ilmeisesti Fring ei toiminut. Lauri oli hyvin hiljaa pitkän aikaa ja sitten poistui. Mutta sai aina sen kulman ja Fringi on Fringi. Käydäänkö viikon kokemuksia? Kyllä, ja tuota, ajattelin juuri sitä, että Hannu varmaan haluaa ajatella tämän tion sisällä. Mä voisin tarkistella, onko esimerkiksi Lauri Irkissä, jos olisi hänen kokemuksen kautta. On se Irkissä. Joo. No, jos sitten aloitan. No, Spotifyn käyttäjäksi olen nyt tässä menneellä viikolla loppujen lopuksi sitten Innostunut liittymään ja sitten koodit sinne saanut ja aivan huippupalvelu, todellakin. Testasin oikein, että löytyykö joitain levyjä ja olin aivan varma, että ei, ei, ei näitä kuitenkaan, että mistä ne, mistä ne semmoiset repäsisivät. Sieltä, sieltä sen kun laitoin soimaan, aivan huippupalvelu, meinaan todellakin käyttää jatkossa, eikä mainokset häiritsee yhtään. Ei ne on, tota siis Hyvin hyvin harvoin niitä tulee, ja silloinkin ne on tarpeeksi lyhyitä. No just se, että äh, ainakin ne on tullut kaikki silleen köntässä, että jos on tullut verkkokauppa.comin mainosta tai jotain muuta, niin ne on sitten tullut kerta kerralla kerrallaan köntässä, ja sen jälkeen voinut jatkaa ihan hyvin. Aivan. Joo, no mitäs tuota, Henrik? No, minä, on, minä itse asiassa olen löytänyt tämän viikon äh, löytöni nimenomaan Spotifysta. Mä en paljon muuta päiväisin enää kuuntelekaan kuin sitä, paitsi silloin, kun kuuntelen omia leviä tai katson live-TVDtä, mutta tuommoinen niin kuin, tulee lähinnä kuunneltua nykyisin niin kuin, tai tutustuttua johon kaikenlaiseen uuteen musaan sitä kautta sitä mukaan, kun mieleen tulee, mutta ihan niin puolivahingossa löysin tässäkin ohjelmassa parjattua Steve Vai ensimmäistä levyä satoin kuuntelemaan siellä, joka poikkeaa hyvin paljon itse asiassa sen myöhemmästä tuotannosta. Se muistuttaa enemmän Frank Zappaa kuin Steve Vai monin osin. Mun mielestä ollut kovin ihmeellinen tuo kokonaisuus, mutta ensimmäinen kappale kyseiseltä levyltä. levy nimi on siis Flexable, niin levyn ensimmäinen kappale Little Green Men oli kerta kaikkiaan riemastuttavin löytö, minkä oikeasti olen, johon olen törmännyt vuosiin. Siis hyviä juttuja löytyy, löytyy suht usein, ja sellaisia, mistä saattaa innostua. Mutta tämä oli oikeasti semmoinen, että ei jumaliste, että siis harvoin tämän niin, että kuuntelen kappaletta kaksi kertaa peräkkäin, mutta kun kuulin tämän kappaleen ekaa kertaa, niin mä kuuntelisin viisi kertaa peräkkäin. Tämä ei helkkari, että tämä on hienoa Ja, ja tota, noin, Muistaakseni, en nyt on ihan varmaksi, mutta muistaakseni tässä kappaleessa, kappaleessa ei ole lainkaan kitarasolua, joten, joten jos pelkää, että Steve Vai vaan tiluttaa, niin tässä ei, tässä ei pahemmin tilutuksia kuule. Tämä kappale löytyy tosiaan, levy löytyy, löytyy Spotifysta, mutta jos ei sitä löydy, niin myös YouTubesta löytyy useammankin. Kerran tämä kyseinen kappale ihan sieltä levyltä tota ripattuna niin löytyy YouTubesta, että jos haluaa mennä sinne tutustumaan. Ja suosittelen kyllä etenkin, vinksa, etenkin vinksahtaneen Progen-ystävillä erittäin lämpimästi kyseistä kappaletta. Kyllä, Eli Little tuota, Green Men oli kappaleen nimi. Varmasti tuota, Chappa on vaikuttanut jos jos vaihan ollut tuota, Chappan kertoo kitaristi. Joo, oli se levyilläkin, se oli ihan Sapan bändissä, se oli, se oli justiinsa pari vuotta ennen, ennen tätä, että se oli muistaakseni vuodesta 81 vuoteen 83, ja tämä levy on tullut vuonna 84, ja se on vielä, siis vuonna 84 se on äänittänyt sen kotonaan jollekin raita nauhurille, että, että tämä on hyvin kotikutoinen tämä meininkin tässä ylipäätään muutenkin. Ja sitten jos, voin vähän mainostaa, tämä nyt ei ole kokemus sinänsä, mutta, mutta mainostan nyt, että, että minä olen tosiaan näitä, kun, kun työn puolesta olen joutunut kuuntelemaan ihan liikaa heviä ja joutunut olemaan ihan liikaa hevareiden kanssa tekemisissä, niin, niin minä olen niitä järjestelmästä poistu, poistaakseni, niin minä perustin tämän heviparodia parodia mustan raamatun ja, ja Sattumoisin juuri tänään. Se ei ollut, edes ihan, ei ollut edes mitenkään tarkoituksenmukaista, mutta sattui käymään niin, että juuri tänään se levy sitten lopulta valmistui ja se löytyy, löytyy kokonaisuudessaan minun internetsivultani antonen.eu. Se löytyy sieltä, kun menee. Navigaatiossa musiikkiin ja sellainen, muut yhtiöt, niin sieltä löytyy mustan raamatun uusi levy, lopullinen ratkaisu kokonaisuudessaan ja Creative Commons lisensioituna, joten, joten jos, jos Heviparodia innostaa niin, ja täysin luokaton meininkin noin yleisellä tasolla, niin, niin kuuntelemaan sinne tämän jälkeen. Mä, minä äänitän virtuaaliset sen levyjulkari-jakson podkaistaan, eli soitan koko levy myös siellä, että, että tota noin, varmaan se on ilmaantunut jo siinä vaiheessa, kun ihmiset tätä kuulee. Ja ja taas jos, jos ei halua kuunnella, kuunnella semmoista, niin varotan podkaistan kuuntelijoita, että älkää kuulkoa sitä jaksoa. Aivan. Joo, tuota Lauri Irkistä sanoi, että ää, hänenkin kokemuksensa on Spotify. Ja... Niin, no, hanno sitten sinne kommentoitellaan. Lauri P. Saa, ei suostu edes ole lähetyksessä, kun vaan kuuntelee Spotifyta. Yeah, yeah. <laughs> Ää, Spotify on hieno asia, kyllä. Sen, sen myönnän itsekin. Kuuntelen sitä hyvin usein tänään. Viimeksi kuuntelin Bob Dylanin Basement Tapes. Bob Dylan and the Band. Ää, Basement Tapes tuplalevyn ja oli kyllä ihan loistava. Öö, joskin osakappaleista, jossa Dylan laulaa UI. Yksi öö, Amerikan englannin karseimpia sanontoja minun korvini on Ooi. <laughs> Juontuu jostain venihilasketsistä aikanaan. Mutta minun kokemukseni öö, piti heittää kolikolle, että kumman että valitsisin, että olisiko se tämä eilisyön Viime yön tämä leppoisa rent, jota oli vain niin mukava tehdä. Mä en tiedä, Hong kongs televisiosarjan joka nyt kyllä ikävä kyllä päättyi, kakkoskausi ja koko sarja päättyi juuri HBOlla. Ja, uh, niin, siis se, mitenkä ne tyypit osaa tehdä sen musiikinsa, joka on siis niille, jotka tiedä se on ikään kuin parodioivaa rokkia. Siis jokainen kappale on humoristi, sävytteinen, niissä on aina semmoisia hauska juttuja. Ne saattaa käydä dialogia vaikka pahtoleivästä musiikin avulla ja tällä tavalla. Vähän semmoinen musikaalimainen sarja siinä mielessä ja... Ja tuota, sitten sarjan historiassa on muun mm. muassa David Bowie-parodia, kappale Bow is in Space, jossa Bowie keskustelee itsensä kanssa. Ja, ja siis juuri se, näiden tyyppien Jumane ja Brett, niin niiden habitus on semmoinen, että tässä viimeisessä jaksossa ne niin kuin, alkaa tämmöinen aamurutiini heillä. Että Brett herää on. Tyt, tyt, tyt. Ja ne rupeaa siitä biittiä ja niin virnuilee toisilleen <hä>, hyvin. Niin velmuilevasti. Mä, mä en tuota osaa oikein kuvailla sitä, mutta se vaan näyttää niin hienolta. Ja erityisesti se oivallus, mikä siinä aamuintrossa, siinä on kaksi semmoista instrumentaalia osaa siinä viimeisessä jaksossa. Niin, um, Jemaine avaa ikkunan, ne asuvat New Yorkissa, niin tota, ava, avaa ikkunan, ja sieltä tietenkin kuuluu heti ääni ja sitten se sulkee ikkuna ja tekee siitä sitä rytmiä. Ja tämä vaan niin kuin, vaikka on pitkään sarjaa katsonut, niin nyt se ikään kuin vaan jotenkin tuli taas suureen arvoon. Varsinkin kun sarja loppui. Ja bändi varmaan kuitenkin vielä keikkailee. No tässä varmaan oleellisimmat sitten. Joo, tätä tunti 15 on tehty. Tunti, joo. Ei, tasa tunti. Tunti. Tunti. Tunti. Koska... tunti, tunti. Tunti, tunti. Koska, joo. Tuolla sekunnit vaan vilistää. Aivan. Aivan. Huomasin juuri, että studion seinäkello on vielä talviajassa. Pitäis varmaan kääntää se. Äm, äm. Mikä lopetettiin ihan noin vaan? Ei, kyllä. Tämä vielä menee nauhalle. Aha, okei. Okay. Mitä jos, Miten mene jos mene sitten, mene sitten mene mene mene lopetetaan? Minusta tuntuu, että studioon seinäkello mene ei ole, ole podcastin kuuntelijoille mene välttämättä sitä kiinnostaa sieltä. Ehkä. Mutta ne jotka, ne, jotka kuuntelevat, niin tuota, suosittelen edelleen sarjaa Flight of the Concords. Tuli ykkösi ja varmaankin kakkossi jossain vaiheessa alkaa. Ja kaikki, jotka kuuntelevat, suosittelen panelistele tietenkin myös kyseistä sarjaa. Siinä pitää tosiaan ottaa asiat huumorilla. Mutta. <lopulta> <lopulta> niin. Sitten se ei sovi varmaankaan minulle. Ei tosi koille. Ne ovat vain niin urpoja ne tyypit. Pitäisikö? Niiden Mr. Beanissa, mutta ei silleen huonolla tavalla. Mutta joo, palautettahan voi laittaa osoitteeseen musiikkiviikko.gmail.com ja jaksosta varmaan jonkunnäköistä infoa sitten tonne kirjoitellaan osoitteeseen musiikkiviikko.blogspot.com. Ja sitten tulee se uusi kysely, kysely joka, joka joo, jota emme vielä ole vielä päättäneet. päättäneet. Joo, se, päätän. se varmaan päätetään tässä aivan heti jakson loput. Mutta tältä erää kiitos ja kuulemiin.